Глянув на годинник, 9.15, вже промайнуло 45 хвилин, як ми займалися розслідуванням. І коли вони збігли... До речі, мені подобалося працювати із слідчим прокуратури Маховим. Неговіркий, коректний, стриманий. Він не сковував моєї ініціативи, не нав'язував своїх рішень. Між нами встановилися товариські дружні стосунки, які аж ніяк не заважали у роботі, а навпаки... Ми починали розумітися один одного з погляду, з півслова, і молодий пазов виявляв гарні здібності. Повернули з проспекту Леніна ліворуч на Пушкінську. Микола помітив моє нетерпіння і збільшив швидкість. Цікаво, чи виявили експерти щось суттєве на місці події? «Пасок!» Звичайно, він речовий доказ, якщо належав убивці». Щоб на ньому хоч один відбиток пальця. Згодом скорич повідомить по рації висновки експертів. Згодом. Якщо Загата помилився, нам доведеться шукати власника Волги, до якого їхав Ричко. Достати, товаришу капітан, озвався Микола. Газик в'їхав на привокзальну площу з невеликим сквером, оточену з трьох сторін п'ятиповерховими житловими будинками. Вокзал приземкувати сіре, довге приміщення. Розпеченою серпневим сонцем площею існували люди, розверталися тролейбуси, сигнали таксі. «Ближче до входу», – відповів я Бунчуку. «Мені в машині?» – з надією, що візьмемо з собою, – запитав Микола. «Колорації, сержанти, колорації!» – я вистрибнув за пазовим з газика. У вокзалі повітря, як у солдатській казармі. Ми увійшли до кімнати міліції. За столом сидів молодший лейтенант під стіною розхристаний кучматий хлопець у сандалях на босу ногу. Поруч стояв міліціонер з напруженим обличчям. «Вам кого?» – глянув на нас офіцер. «Капітан Загайгора з карного розшуку», – відрекомендувався я. І лейтенант пазив. «Ви не маєте права», – раптом схопився і сипла заговорив молодик. «Я їду до моря», а мої документи, молодший лейтенант скривився і махнув рукою. Сядьте, розберемося. І до нас. Ви відносно Загати, як кивнув? Давайте прогуляємось, запропонував йому. Ми вийшли на перон. Чому тут опинився Загата? спитав Пазов. Проводжав сестру. Я саме прийняв телефонограму, коли він зазирнув до нас. Розповів йому про вбивство на автобусній станції і про коричневу сумку з голубими ручками. Тихо, щоб не чули пасажири, говорив молодший лейтенант. Потім я оглянув всі приміщення вокзалу. Нема схожої сумки ні в кого. Ми стали у затінку під стіною вокзалу. «Да, оголошують прибуття приміського поїзда. Я сюди, – продовжував молодший лейтенант. Пасажирів повно. Ну, думаю, у такому стовповиську не те, що сумку». Великого ящика не помітиш. Ходжу, приглядаюся. Нічого підозрілого. А Загата із сестрою розмовляє і теж, бачу, крутить головою, поглядає. Підійшов поїзд. Почалася посадка. Через хвилин десять на пероні нікого. Поїзд рушив. Я пішов до Загати, а він дивиться на перший вагон і раптом вигукує. Вони! Їй був вони! Повідом. І на ходу на приступку. Я озирнувся, тільки встиг помітити, як мигнула чиясь нога взута в кет, у який вагон стрибнули підозрілі, уточнив я. Що за поштовим? лейтенант уникав наших поглядів. А за Гата у передостанні. Він знизав плечима і розпачливо додав. І як я прогавив. Коли б стежили удвох за посадкою, вони б не проскочили. Та я залишив черняка з тим зайцем, де був поштовий вагон. Майже проти багажного відділення показав рукою на низьку будівлю з граніту в кінці перону, біля якої вишикувались жовті візки і електрокар. Ми пішли туди. Мені не хотілося робити поспішних висновків. Молодший лейтенант пригнічено плентився за нами. «Скажіть», – звернувся до нього – як називається перша станція, де зупиняється поїзд, і скільки до неї кілометрів? Партизанська, кілометрів п'ятнадцять, глянув на годинник. Він уже прибув. Загата у формі, поцікавився Яків. Як я? Угу, прибув. Ви вільні, відпустив я молодшого лейтенанта. Уздовж перону, від вокзалу до багажного відділення, тягнувся невисокий ажурний паркан, за яким росли низькі кущі, липи, а далі провокзальна площа, стоянка таксі і зупинка тролейбуса. За багажним відділенням двометрова глуха стіна і довгий цегляний склад із широким піддашником. Ні, не звідси, пробиралися на перонті двоє. Ми пішли назад і, не змовляючись, зупинилися біля паркану. Дивилися на дрібне листя кущів, траву між липами, наче надіялися побачити свіжі сліди. Якщо справді загата переслідував грабіжників, то вони проскочили до поїзда тільки сюдою. На таксі не їхали, бо водій міг запам'ятати їх. Пролейбусом, он і зупинка, стояли тут, стежили за молодшим лейтенантом і, вибравши момент, коли він повернувся до них спиною, перестрибнули через паркан. Я ще раз переконався, що маю справу з досвідченими злочинцями. Шкода, що відразу не заблокували вокзал. Тоді б вони не проскочили. Але молодшому лейтенанту ні з ким було здійснити ретельну перевірку. Добре, що нагодився Загата. То який висновок, Карсене, пазов сів на паркан. Якщо припустити, що вони вбивці».